Ако се разхождате по улица Бачо, Киро в София, със сигурност ще ви впечатли една от стените на а, сградите там с а, своите изключително многообразни шарени цветове. Една композиция, която ни отвежда към смелата инициатива на български творци, които ни провокират в градското пространство да мислим и да действаме срещу езика на омразата. Инициативата е на глобалното креативно студио Fine Acts. Сега казвам добър ден на Анна Алексиева от Fine Acts. Здравейте! Здравейте! Добър ден на вас и на вашите слушатели! И на един от артистите, на художника, на графити артиста Николай Петров Глоу. Здравейте! Здравейте! Нека да започнем от там. Ана. Всъщност, защо решихте, че 34 български артиста трябва фронтално да атакуват езика на омразата точно сега? А, това 34 артисти са част от една наша кампания а, Love Speech, език на любовта, праведно на български, кампания, която а, а, правим с подкрепата на фонд Активни граждани България. И ние решихме да ангажираме тези артисти по тази тема, а, водени от нашия основен начин на работа. Както вие споменахте в а, интрото, ние сме креативно студио за социално въздействие. Ние работим а, принципно с арти от различни жанрове, от различни дисциплини, за да превеждаме важни социални теми, теми свързани с човешките права, на език, който е разбираем, който е вълнуващ и който може да а, помогне на хората да се ангажират с дадена тема. Защото вярваме, че изкуството е един от най-мощните инструменти за това да достигнем до сърцето на аудиторията и това е доказано от редица научни изследвания, че именно мнението се променят не чрез предоставане на още и още факти, а чрез предизвикващи се причастност, емпатия, преживявания, като историите и като изкуството. А, и ние, водени от, от тези знания, а, наистина Повярвахме, че ангажирането на, на тези артисти с техния талант, с техните идеи, с техните различни ем, изразни средства, ще даде едно ново поле за разговор по един много така труден и важен е, проблем, а именно нарастването на ръчта на, на омразата, на, на словото на омразата, ем, и в обществото, и в политическата и медийната среда. Ем, проблем, който наистина засяга десетки хиляди хора в България. Да попитам Николай Петров Глоу, който, който определя себе си като човек забележете роден и отгледан по улиците на София, България, където той живее и работи. Тази връзка с улицата ми се струва, че е изключително важна. Николай започва своето пътешествие в графити, изкуството, още през 2001 година на улицата. Всъщност на улицата става и първия сблъсък, може би, с езика на омразата. Николай, за вас какво е включването в тази инициатива на Fine Acts? Защо ами, сте там? Да, значи, това, което вие казахте е истина. Всъщност, за да се изгради един графети артист, той прекарва доста голяма част от времето си, бродяки изграда, разпознавайки своите потенциални пана и, изобщо така, живееки с него споредно. А, аз се припознавам като част от субкултурата на хип-хопа, на графитите. Израснал съм с тези неща и те, макар и под своя доста различна форма, в България също имаха своята ам, логично продължение, нали? Просто малко по-късно от световната тенденция. И всъщност през годините м, доста така ми отне, докато а, пренесоча погледа си и осъзная всъщност силата и... Ам, как да кажа, не последиците, но да кажем въздействието, което може да имат тези творби. и всъщност последните години така м работя в посоката да облагородявам градското пространство заедно с хората, да го правим едно по-красиво и по-приятно място за живеене. Хипко. И всъщност именно заради това проекта а, го припознах а, веднага, когато получих поканата от FineX, тъй като аз също много припознавам а, словото на любовта и смятам, че начинът по който можем да доведем до някаква позитивна промяна в нашето общество. именно чрез такъв тип действия с разбиране и с а, голямо въоръжение, така с доста търпение, с толеранс към човека до нас, човека от среща и изобщо към другите хора. Сега да попитам, това ли е най-голямата стена? върху която сте работил а, и най-голямата лист. Да. Минато годи имах един интересен проект, който беше върху паски пълно игрище, който беше горе долу с същата площ. Правили съм и други проекти така масштабни, но авторски проект, който да комуникира някаква конкретна тема и да бъде в абсолютен синхрон с моето виждане. Това със сигурност е първата такава едромапис моя. Едър Стън Пак ще поканя хората, които минават по улица Бачо Кейро да вдигнат а, очи. Номерът е 38 или бъркам? Да, да, 38. Номер 38, да вдигнат очи, за да се изпълнят с тези цветове. А, но хип-хоп, графити, културата, която споменавате, тя е много често свързвана с, с протестна култура, а, с културата на протеста. Така ли е и в вашия случай? Ами, мога да кажа, че така е тръгнало със сигурност, но това е малко едно такова неразбиране на един младеж, който нали, това масово се случва. Аз не говоря, може би, само за себе си, предполагам, че доста така са преминали през този процес на еволюция и на осъзнаване на някои неща. Когато си тинейджър, малко по, по един начин гледаш на нещата, когато поотраснеш и, и така концепцията се промени и искаш да си интегрираш обществото адекватно, виждаш, че действат и се възприемат по различен начин и лично за себе си аз направих това изворче смятам, че наистина изкуството би трябвало да бъде създавано по начин по който то да изгражда мостове между хората и да, да носи някакво позитивно настроение най-малкото именно заради това не припознавам себе си в вандалските прояви, просто защото смятам, че е протестната форма на хип-хопа и на цялата тази субкултура отдавна и мина това време. Тя има своята логика и своите наслагване и своята причина да се появи в през 80 те в конкретното място Нью-Йорк, но далече не смятам, че ние покриваме нещо общо с това и, и този, тази форма на протест, аз лично я припознавам, тъй като не смятам, че работеща. Може би, и, да, може би да. това е много, много тънък и интересен момент. А, протест, промяна, социална промяна, но без хулиганщина, без елемента хулиганщина, а, който наистина изяснихте много добре. Но да ви попитам, гледайки вашето пано на улица Бачо Киро, а, то съответства ли всъщност на българското общество? Толкова ли е разноцветно многоцветно българското общество и ми е много любопитно мислите ли, че и парламента стана по-цветен а той би трябвало да репрезентира, да представлява българското общество, защото до сега, според много анализатори като че ли парламента беше монотонно, монохромно а, място, сега има със сигурност повече политически цветове в него мислите ли върху това? Ами да ви кажа, аз съм силно политичен и много силно страни от а, така темата политиката, тъй като ми изключително неприятна в а, своята а, позиция, как тя по принцип застава зад изкуството и изобщо има един такъв възблъск, който аз предпочитам да не умествам тези неща. Аз смятам, че изкуството може би може да бъде наречено политично по един така доста по-деликатен и. Uh, индиректен начин, т.е. то също взима решения за нас, то също променя нашия живот, но по един доста по-отворен начин, т.е. оставя някакво място за пространство. Uh, заради това темата с политиката по-скоро не мога да се ангажирам да кажа за да парламент. В момента виждаме, че има някакви промени, радваме се на това, нека да видим докъде ще ви доведат, нека ни избързваме с uh, решенията на този етап, мисля, че е твърде рано. Но пък първият въпрос, който ми задах, той е много интересен ми харесва това, как го предлагате, дали нашето общество също са толкова цветно. Не знам. Честно казано аз го виждам толкова цветно. Виждам ги всички тези различни хора, виждам техния м труден път, виждам пречките, с които се срещат. Говоря тук за хората, които са близо до мен, приятели, колеги, хората в музикалната сфера, хората в театъра, танцори, всички. А, те са много различни, уникални, изключително ценни и само факта, че имаме във всяка една сфера, било то дали ще е изкуство, дали ще е наука, дали е спорт, ние имаме единиците, които са се доказали на глобално ниво, че всъщност са сила. И всъщност това, което на нас ни липсва е също да, да се припознаем ние самите като такова многоцветно общество и всъщност да... да да, да бъдем по-толерантни един към друг и да използваме това, че имаме всички тези а, прекрасни кадри и да ги развием, а не да подтискаме тяхната способност и възможности. Но все пак допускате, че някой може и да подтиска различните цветове в обществото ни? На 100%. Добре, Николай. Да се обърне обаче и към а, Ана Алексиева от да. а, а, Какво друго а, предстои, какво друго може да бъде видяно в рамките на този април месец а, и как, какво предстои? А, наистина нашата кампания така масштабно се разгръща през месец април с а, редица а, намеси в градската среда. А, вече чухме много хубави от първо лице, от Николай, неговата прекрасна работа на улица Бачо Киро. Той нарисува този невероятен стенопис. А, имаме още две намеси в градската среда от други двама автори, които вече са реализирани, могат да бъдат а, видени съвсем спокойно от а, Софианци. Това е инсталацията Лично осветление. Втората наша артна меса, видеоинсталация на художника Венелин Шорелов, която може да бъде видяна при вечер до галерия Сердика на женски пазар. Казвам при вечер, защото просто тя може да бъде неста преживяна, когато е достатъчно тъмно, тъй като е прожекция. Той използва уличното осветление като една възможност да осветли лицата на една невидима маргинализирана общност в България. Неговата работа се занимава с темата за, за маргинализирането на ромите в България и както той се ми е казва, едно практично средство да видим пътя си къде стъпваме, върху кого. Стъпваме много, много хубава работа, която са така препоръчна да бъде видяна а, и на живо. Другата арт-акция, която бе реализирана този месец и вече може да бъде видяна в а, открития двор на Гьоте институт в София е работата другите хора на артиста Станислав Дъл. Тя пък е посветена на темата за бежанците и една много интересна композиция от огледала, компоненти от класическо визуално произведение и съвременна фотография. А, и както самия Станислав казва, ако бои също нетолеранти, да имат по подчето, възможност да влязат в непосредствен диалог с другите, с чуждите, те постепенно ще разберат, че въпреки всички различия, това са хора със същите емоции, грижи, мечти. А, и както виждате, авторите ни са много различни като, като подход, като изразни средства. Ние умишлено търсихме това разнообразие, омишлено търсихме да дадем полезие изява на най-силните им в съвременното ми изкуство в различни жанрове, а, и мисля, че се получи много, много хубава така комбинация от артисти. Всичките отново подчертавам, работят по темата речно омраза, като се фокусират в своите интерпретации върху трите основни групи, които според водещи национални изследвания. Изследвания са основните така, таргети на, на речта на омразата. Това са ромите, лъгъбата и хората и беженците, а, съответно мигрантите. А, и това, което обаче а, предстои да бъде открито и смятам, че ще бъде вълнуващо и за слушателите, е една интерактивна инсталация и ползвам възможността да каня всички този петък, когато ще бъде тя открита, ам, а, петък 23 април в галерия Колб. Инсталацията може да бъде видяна до 28. Ам, тя е на артиста Вито Валентинов и включва така, участие на, на зрителите. Те, те могат да взаимодействат с обектите. Ам, неговата арт инсталация излезе връзката между думите и действията. И е една поредица с много интересни обекти, с които така, езика на омразата се представи чрез реални движения в изложеното пространство. Разбира се, ще бъдат запазени всички противоепидемични мерки, за да може участието на, на зрителите да бъде абсолютно безопасно. Но това е така последната голяма а, акция, която ние ще открием до, до края на месеца. Иначе, разбира се, за да направим и математиката с 34 български артисти, останалите 30 артисти са една невероятна група от най-силните български иллюстратори, които дадоха една огромна колекция от свободни за ползване иллюстрации, посветени на темата слово на омразата. Какво означава свободни за Те са публикувани под отворен лиценз а, и съответно са достъпни за некомерциална употреба от активисти и граждански организации могат да бъдат разгледани на нашата платформа The Grates, която е единствената в света за подобно некомерциално социално ангажирано визуално съдържание. Сред иллюстраторите, които участваха в създаването на тази колекция са имена като Розалина Буркова, Деси Баева, Теодор Генов и още наистина много-много страхотни имена от нашата сцена. Десет от тези артисти финализират своите работи, така че до края на месец ще бъдат... А обявени и те, да. но това е наистина една много вълнуваща колекция, която така допълни и жанрово а, нашата кампания Love Speech. Която безплатно а, под отворен лиценз ще може да бъде да бъде използвана, нали? Така, Правильно правилно да, ви разбирам, тези да. а, материали, тези иллюстрации могат да бъдат използвани от граждани от граждански организации, това е прекрасно. Между другото, много ще ми бъде интересно да си говоря с Вито Валентинов а, в петъшното издание на Horizon ако има такава възможност, да ви пожелаем също така успех и с какво да завършим? С това, че трябва да внимаваме върху кого стъпваме, да внимаваме с хулиганството и да се радваме на, на многото цветове в обществото ни. Много ви благодаря за участието. Благодарим и ние много за поканата. Ана Алексиева и Николай Петров Глоу, вдигнете очи може да видите наистина този един наш шарен свят през градските интервенции на Fine Act и на 34 български артисти.